Розділ сьомий. Коли автомобіль окружного шерифа із золотою зіркою на дверцятах і прожектором на даху зупинився біля дровітні, Джордж зі своїми курми знову розлетілися. Ми з Генрі сиділи на сходинках Ганку, без сорочок насолоджуючись останнім із того, що встигла приготувати арлет лимонадом. Шериф Джонс Вилліс підсмикнув пояс, зняв з голови Стетсон. Пригладив рукою своє сивіюче волосся і знову насадив капелюха точно по тій лінії, де в нього на лобі закінчувалася біла шкіра, поступаючи з червоній. Він приїхав сам один. Я сприйняв це як гарний знак. «Доброго дня, джентльмени!» Він зауважив наші голі торси, брудні руки і спітнілі обличчя. «Важку роботу сьогодні маєте, чи не так?» Я сплюнув. «Та чорт забирай з моєї власної вини!» «Невже так?» «Одна з наших корів упала у старий колодязь», – відповів Генрі. Джунс знову перепитав. «Невже так?» «Та так», – підтвердив я. «Шерифи, чи не бажаєте склянку лимонаду? Арлет робила». «Арлет, справді! Вона вирішила повернутися, хіба ні?» «Ні», – сказав я. Вона забрала свій улюблений одяг, але лимонад залишила. Випийте. «Вип'ю?» Але спершу мені треба скористатися вашим нужником. З того часу, як мені стукнуло 55, чи десь коло того, здається, я тепер мушу відливати ледь не під кожним кущем. Отака от богом проклята незручність. Це позаду будинку, ідіть просто по стежині, а там побачити півмісяць на дверцятах. Він зареготав так, ніби щойно почув найсмішніший за весь цей рік жарт і вирушив за хату. Чи зупинятиметься він по дорозі, щоб зазирнути у вікна? Напевне, якщо він розуміється на своїй роботі, а я чув, що так воно і є. Принаймні, розумівся, коли був молодшим. «Татуню», – озвався Генрі, – говорив він стиха. Я подивився на нього. Якщо він дізнається, ми більше нічого не зможемо зробити. Брехати я можу, але нового вбивства не мусить трапитися. «Добре», – відповів я. Короткою була та розмова, проте такою що впродовж наступних восьми років я часто повертався до неї подумки. Шериф Джонс повернувся, застібуючи ширинку. Катай принеси склянку для шерифа!» – наказав я Генрі. Генрі пішов. Джонс упорівся зі своєю ширинкою, зняв капелюх, ще трохи пригладив волосся і встановив капелюха назад. Його значок сяяв у променях після полуденного сонця. Револьвер у нього при стегні висів величезний. І хоча Джонс був надто старий, щоб брати участь у Великій війні, кобура скидалася на ті, що були у вояків американського експедиційного корпусу. Може, вона належала його синові? Його син загинув у Європі. «Гарно пахне у вбиральні», – сказав він. «Це завжди приємно в спекотний день. Арлет зазвичай доволі часто засипала туди вапно», – пояснив я. «Намагатимуся підтримувати цей порядок, якщо вона не повернеться». Ходімо на ганок, посидимо у холодку. Холодок звучить гарно, але я краще постою. Треба хребет попотягувати. Я сів у своє крісло-гойдалку на подушку з літерами ТА. Він став поряд, дивлячись на мене згори. Мені не подобалась така диспозиція, але я намагався поводитися терпляче. Вийшов Генрі зі склянкою. Шериф Джонс налив собі лимонаду... Покуштував, а потім лигнув більшу частину склянки одним ковтком і прицмокнув губами. «Смачний, що тут скажеш?» «Не надто кислий, не надто солодкий. Саме такий, як годиться». А він розсміявся. «Я, мов, та золотоволоска, чи не так?» Він допив решту, але похитав головою, коли Генрі запропонував знову наповнити йому склянку. «Ти хочеш, аби я обмочив усі стовпи в парканах по дорозі звідси до Гемінфорд-Хоум?» «А потім ще й по дорозі до Геммінгфорд-Сіті?» «Ви переїхали?» – спитав я. «Я гадав, ваша резиденція все ще там сама, у Геммінгфорд-Хоум». «Там я й сиджу, хіба ні?» «Того ж дня, як вони змусять мене перенести офіс шерифа до столиці округу, я піду у відставку. І нехай тоді Геб Бердвел перебирає на себе всі справи, як він про це і мріє». «Ні-ні, просто в місті в мене судове слухання». Взагалі, то з більшого там суто паперова рутина, але мушу бути. А ви знаєте, що воно за таке, той суддя Крипс? Утім, ні. гадаю, ви, бувши законослухняним громадянином, не знаєте. Він дратівливий, а якщо хтось не з'являється вчасно, його роздратування ще більше гіршає. Тож навіть коли там ідеться лише про те, щоб промовити, і хай допоможе мені Господь, та поставити свій підпис на кількох процесуальних папірцях. «Мені все одно треба поспішати, раз уже я закінчив свої справи тут, а вже ж. І сподіватися, що мій богом проклятий Максі не зламається на зворотнім шляху». Я на це не промовив нічого. Балакав він не схоже на людину, котра кудись поспішає. Хоча, можливо, така в нього була манера. Він зняв капелюха і вкотре пригладив волосся. Проте цього разу капелюх знову на голову не повернув. Поглянув на мене серйозно, потім подивився на Генрі і знову перевів погляд на мене. «Гадаю, ви здогадалися, що я сюди заявився не з власної примхи. Я вважаю, що все, що відбувається між чоловіком і його дружиною, то їхні приватні справи. Так мусить бути, хіба ні? Біблія каже, що чоловік – голова жінки. І якщо жінка потребує повчання, це мусить робити чоловік у своєму домі. Послання Коринтянам». «Якби Біблія була моїм єдиним босом, я би провадив справи по-біблійному, і життя було б простішим. Мене дивую, чому містер Лестер зараз не тут з вами», – сказав я. «О, він хотів приїхати, але я скасував цю коверзу. І ще він хотів, аби я взяв ордер на обшук, але я йому сказав, що того не потребую. Сказав, що ви мені або дозволите тут роздивитися, або ні», – знизав він плечима. Обличчя при ці мав безтурботне, проте його чіпкі очі перебували в безперервному русі. Він ними так і штрикав туди-сюди, туди-сюди. Коли Генрі питався в мене про колодязь, я йому пояснив. Ми подивимось, наскільки метикуватий наш шериф. Якщо кмітливий, покажемо йому самі. Ми не мусимо виглядати такими, ніби нам є що приховувати. Якщо побачиш, що я отак ворухнув великим пальцем... Це означатиме, що нам варто ризикнути. Але нам слід домовитися, Генко. Якщо ти навзаєм не подаси зразу мені знак великим пальцем, значить я притримаю язика за зубами. Я підніс до губ склянку і допив залишки лимонаду. Помітивши, що Генрі дивиться на мене, я ворухнув великим пальцем. Ледь-ледь. Це могло виглядати м'язовим спазмом. «Що він собі гадає, той Лестер?» – спитав Генрі обуреним тоном. «Ніби ми тримаємо її зв'язаною в льоху?» Руки у нього залишалися нерухомими, так і висіли вздовж тіла. Черев Джонс щиро розсміявся. Під ременем захилиталося його велике черево. «Я не знаю, що він гадає, звідки? Крім того, мене це зовсім не обходить. Юристи – це блоки на шкурі людських вад. Я можу так говорити, бо працюю на них. І проти них – це теж усе моє доросле життя. Проте...» Він уп'явся тими своїми чіпкими очима в мене. Я був би не проти й роздивитися просто тому, що ви не дозволили подивитися йому. Ви цим йому, немов гарячого сала за шкіру наляли». Генрі почухав собі руку, при цьому двічі смикнувши великим пальцем. «Я не пустив його в хату, бо він збурив мене проти себе», – пояснив я. «Хоча якщо зі всією щирістю, гадаю, я обурився б навіть проти апостола Іоанна, якби він заявився сюди та ліпати язиком на користь зграї Кола Фарингтона. На ці мої слова шериф Джонс зареготав ще дужче, Га-га-га! Але очі його не сміялися. Я підвівся. Від цього мені полегшало. Стоячи я був дюйми на три-чотири вищим за Джонса. Ви можете подивитися все, що тільки ваша душа забажає. Я вам щиро вдячний. Це значно спростить мені життя, хіба ні? Достатньо вже того, що після цього мені ще мати справу з суддею Крипсом. Навіщо, щоб іще якийсь тих гончаків-правників зайвий раз гавкав на мене, якщо я можу цьому зарадити? Ми зайшли в будинок, я попереду, а Генрі замикав процесію. Після кількох компліментарних зауважень щодо того, яка гарна в нас вітальня, та як акуратно все розташовано в кухні, ми пішли коридором. Шериф Джонс суто формально зазирнув до кімнати Генрі, а тоді вже ми прибули до головної принади. Я штовхнув двері нашої спальні з божевільним відчуттям упевненості. Там знову все в крові. Нею залита підлога, забризкані стіни, нею просяк новий матрац. Шериф Джонс зараз побачить. Потім обернеться до мене, зніме кайданки, що висять при його м'ясистому стегні на протилежному від револьвера боці і скаже. «Я заарештовую вас за вбивство Арле Джеймс, чи не так?» «Ніякої крові. Ані запаху крові там не було, бо кімната провітрювалася всі останні дні. Ліжко стояло застелене. Я заправляв його на армійський манер, хоча через мої ноги сам я не потрапив на ту війну, котра забрала в шерифа сина. «Не маєш права їхати вбивати бощів, якщо у тебе плоскостопість». «Плоскостопі чоловіки можуть убивати тільки власних дружин». «Пригарна кімната», – зауважив Шериф Джонс. «Вранішнє сонце сюди світить, чи не так?» «Так», – підтвердив я. «А після полудня вона залишається прохолодною навіть улітку, бо сонце на той час уже по інший бік. Я пішов до шафи і відчинив її. До мене повернулося відчуття непевності, ще гостріше, ніж до того. «А де покривало?» – зараз спитає він. Те, що мусить лежати посередині, на верхній полиці. Звісно, він цього не спитав, але підступив жваво. Щойно я йому запропонував подивитися. Його чіпкі очі, яскраво зелені, ледь не котячі, ми і там, і сям, і повсюди. Чи маленько ганчір'я, зауважив він. Так, погодився я. Арлет любила одяг і любила поштові каталоги. Проте, оскільки вона взяла лише одну валізку, у нас їх дві. І друга залишилася на місці, он, бачите, стоїть в кутку. Мушу визнати, вона забрала тільки ті речі, які любила найбільше. І найпрактичніші, як мені здається. У неї було дві пари слаксів і сині джинси, от їх і нема. Хоча носити штани вона не вельми полюбляла. Утім, в штанах добре подорожувати, хіба ні? І чоловікові, і жінці подорожувати добре в штанах. Отож, бо жінка і могла їх вибрати, якщо вона дуже поспішала, тобто. «Либонь, що так? Вона взяла найкраще зі своїх ювелірних прикрас і фотокарточку своїх татуся й мамуні», – промовив позаду нас Генрі. «Я аж трохи здригнувся, майже забув, що він теж тут». «Справді, не вже? Ну, мабуть, цінує». Він ще раз окинув очима одяг і зачинив дверця та шафи. «Гарна кімната», – промовив він, посунувши назад у напрямку коридору зі своїм стетсоном у руках. «Гарний дім». «Жінка мусила б здуріти, щоби покинути таку гарну кімнату і такий гарний дім». «Мама повсякчас говорила про місто», – сказав Генрі і зітхнув. «Носилася з ідеєю відкрити якусь крамницю». «Справді!» – Шериф Джонс уважно подивився на нього своїми зеленими котячими очима. «Атож! Але, гадаю, такі речі потребують грошенят, хіба ні?» «Вона отримала ті сто акрів від свого батька», – сказав я. «Так-так!» Сром'язливою усмішкою, ніби він зовсім про ту землю забув. «А може воно і на краще? Краще жити серед пустища, аніж зі злоязикою сердитою жінкою, книга приповісток. Ти радий, що вона втекла, синко?» «Ні», – відповів Генрі, – з його очей прокотилися сльози. «Я благословляв кожну з тих слізок. Шериф Джонс теж їх зауважив. Ну-ну». А висловивши це неуважливе співчуття, він нахилився, упершись долонями в свої пухкі коліна і зазирнув під ліжко. «Здається, там стоїть пара жіночих черевиків, розношених до того ж. Таких, що зручні для ходіння. Ви ж не вважаєте, що вона втекла боса чи як?» «Вона пішла у своїх парусинових туфлях», – пояснив я. «Саме їх і нема. А вже ж нема. Колись зелені, а тепер виленялі, котрі вона любила називати своїми «городніми туфлями». Я згадав про них вже коли мало не почав засипати колодязь. «Ага», – кивнув він, – «чергова загадка розрішилася». З жилетної кишені він дістав посріблений годинник і звірився з ним. «Ну, мені вже варто відчалювати, бо час бігає невблаганно. Ми пройшли назад через дім». Генрі замикав процесію, либонь так він міг приватно витерти собі заплакані очі. Разом із шерифом ми промаршурували до його седана Максвелл із зіркою на дверцятах. Я вже ледь було не спитав його, чи не бажає він побачити колодязь. Я навіть знав, як до цього підведу, коли він раптом подарував моєму сину навдивовижу лагідний погляд. «Я зупинявся у котері», – сказав він. «О», – промовив Генрі, – «справді?» «Я вже казав, що тепер я мушу відливати ледь не під кожним кущем». Але використовую для цього туалет кожного разу, коли є така можливість, маючи завжди на увазі, щоб хазяї тримали його в чистоті і щоб оси мене не дратували, коли я чекаю, поки з мого цюцюрка скрапне дещиться рідини. А коттері чистоплотні люди. Гарна дочка в них, атож, Десь твого віку, хіба ні? Так, сер, — відповів Генрі лише трішечки інтонаційно підкресливши слово сер. Маєш ласку до неї, егеж? А вона до тебе, судячи з того, що її мама каже. Вона таке каже? Перепитав Генрі здивовано, але разом з тим і задоволено. Так, місіс Котері сказала, що ти занепокоєний щодо твоєї мами. Що Шеннон розповідала їй щось, що ти їй казав на рахунок цього. Я спитав у неї, що саме. А вона мені відповіла, що не в її праві мені переказувати. Але я можу спитати в самої Шеннон. Так я й зробив. Генрі дивився на свої ступні. Я їй наказував тримати це при собі. «Ти ж не станеш їй за це ганити, а вже ж?» – спитав Шериф Джонс. «Я маю на увазі, коли такий великий дядько, як я, ще із зіркою на грудях, питається в такої Манюні, як вона, про те, що вона знає, це доволі важкувато для Манюні тримати мовчанку, хіба ні? Вона не може не відповісти. Чи не так?» «Я не знаю», – промовив Генрі, так само не піднімаючи очей. «Мабуть». Він не грав нещасного, він був нещасним. Хоча все йшло саме так, як ми сподівалися, воно й мусило піти. Шеннон сказала, що твої тато з мамою мали велику суперечку щодо продажу тих сотні акрів землі. А коли ти став на бік свого татуся, місць Джеймс дала тобі добрячого ляпаса». «Так», – промовив Генрі безвиразно, – «либонь вона забагато випила тоді». «Шериф Джонс обернувся до мене». «Вона була на підпитку чи справді п'яна?» «Десь між тим і іншим, – сказав я. – Якби вона добряче напилася, проспала би всю ніч. Замість того, щоб встати, смакуватися поспіхом і потай накивати п'ятами, немов мов якась злодійка. Гадали, вона повернеться, коли протверезіє?» «Гадав. Звідси більше чотирьох миль до асфальтівки. Я був певен, що вона повернеться». Та хтось Либонь підібрав її і повіз далі раніше, ніж у неї в голові розвиднилося. Якийсь водій вантажівки на трасі Лінкольн-Омаха, про що я можу тільки здогадуватися. Йо-йо, і в мене така ж думка. Ви про неї почуєте, коли вона сконтактує з містером Лестером, я певен. Якщо вона прагне жити сама, якщо вона вбила собі це в голову, тоді їй для цього потрібні гроші. Отже, він і про це знав. Він гостро глянув. А чи були в неї взагалі якісь гроші, містере Джеймс? Ну, не соромтеся. Сповідь корисна для душі. Католики тут мають такі рацію, хіба ні? Я в себе в комоді тримав коробку, там лежало 200 доларів, що я їх приготував, аби заплатити збирачам, коли наступного місяця почнуться жнива. І містерові Коттері, нагадав Генрі, слідом пояснивши шерифу Джонсу, містер Коттері має зернозбиральний комбайн. «Гарріс гігант, майже новий. Йо-йо, бачив його в нього на подвір'ї. Великий сучий син, а вже ж? Перепрошую за мою польську. Гроші з цієї коробки всі пропали, чи не так?» Я кисло усміхнувся. Тільки насправді не я скорчив ту гримасу. Всім керував підступник з того моменту, як Шериф Джонс підкотив до нашої дровітні. «Вона залишила двадцятку. Вельми шляхетно з її боку». Проте Гарлен Коттері більше двадцятки не візьме за використання його комбайна. Отже, з цим усе гаразд. А щодо збирачів, гадаю, Стопенгаузер з банку надасть мені короткотермінову позику, якщо не зіграє на користь компанії Фарингтон, тобто. У будь-якому разі мій найкращий помічник біля мене. Я хотів було погладити Генрі по голові. Він ухилився з ніяковілий. Ну, тепер я маю гарний запас новин. Буде що доповісти містеру Лестеру, чи не так? Жодна з них йому не сподобається, але якщо він дійсно такий Розумака, яким себе вважає, гадаю, йому вистачить цього, щоб чекати її в своєму офісі, і то не пізно, а рано. Люди мають моду звідкілясь вигулькувати, коли в них починає бракувати паперової зелені. Хіба ні? Мій досвід теж підказує мені те саме, сказав я. «Шериф, а якщо ми все з цим з'ясували, то краще ми з сином повернемося до своєї роботи. Той марний колодязь треба було засипати ще три роки тому. Моя стара корова – Елфіс», – промовив Генрі таким голосом, ніби говорив у вісні. «Її ім'я було Елфіс». «Елфіс», – підтвердив я. Текла з корівника і вирішила прогулятися по ляді, а та й не витримала. «Але ж та корова не вчинила нам такої ласки, щоби померти самостійно». Довелося мені її пристрелити. Ходімо за корівник, я покажу вам, як винагороджуються лінощі. Там вона стерчить до гори Дригом. Ми зариємо її прямо там, де вона зараз лежить. І відтепер я називатиму той старий колодязь Вілфредове недоумство. Ну, я би пішов, чом би і не піти. Лебонь, там є на що подивитися. Але ж мене ще зустріч з тим старим дратівливим суддею. Іншого разу. Крекчучи, він втиснувся до машини. «Дякую вам за лимонад і за вашу гречність. Ви могли би виявити її набагато менше, зважаючи на те, хто мене сюди спрямував». «Та все гаразд», – кивнув я. «Кожен робить свою роботу. І несе свій власний хрест». Він знову вп'явся в Генрі своїми чіпкими очима. «Синко, містер Лестер казав мені, ніби ти щось приховуєш. Він був цього певен». Отже, саме те ти і приховував, чи не так? Так, сер, відповів Генрі, тим самим безбарвним і заразом дещо моторошним голосом. Немов усі його емоції розлетілися геть, як ті істоти з посудини Пандори, коли вона її відчинила. Але не залишилося там Елфіс для нас із Генрі. Наша Елфіс загинула в колодязі. Якщо він питатиме, я скажу йому, що він не правий, повідомив шериф. «Ніякому юристові якоїсь там компанії нема потреби знати про те, що хлопчика вдарила його власна мати, коли була п'яна». Він сягнув рукою собі під сидіння і видобув добре мені знайому довгу штуку у формі «С» і вручив її Генрі. «Ти допоможеш старому вберегти йому спину і плече?» «Так, сер, я радо». Генрі взяв пускову корбу і пішов до передка Максвелла. «Бережи за п'ясток», – гукнув Джонс. Вона буцеється не згірше за бугая. Після цього він обернувся до мене. Детективний блиск пропав з його очей, і зеленавість теж. Вони стали тьмяно-сірими і непривітними, як поверхня озера в хмарний день. Це було обличчя людини, котра може ледь не до смерті побити залізничного волоцюгу, не втративши після цього й хвилини з власного спокійного сну. Містер Джеймс, хочу дещо й у вас спитати, як чоловіко-чоловіка. Гораст, кивнув я, намагаючись укріпитися перед тим, що, як я був певен, за цим слідуватиме. У тому колодязі є ще одна корова. На ім'я Арлет. Але я помилявся. Я можу розіслати телеграми з її ім'ями-описом, якщо ви забажаєте. Вона не могла заїхати нікуди далі Омахі, а вже ж. Усього з сотнею і вісімдесятьма жмаканими. Ні. Та й така жінка, котра більшу частину свого життя пробула домогосподаркою, не має поняття, як ховатися. Скоріше за все, і не інакше, що вона в якомусь із пансіонів у східному передмісті, де дешевше. Я можу влаштувати, щоб її привезли назад. Притягли назад за волосся, якщо хочете. Щедра пропозиція, проте... Тьмяно-сірі очі вивчали мене. Добре подумайте, перш ніж скажете так або ні. Іноді мадам потребує ручного напоумлення, якщо ви розумієте, про що я. А після того стає шовкова. Добряче прочуханка має здатність робити ніжними деяких дівчат. Подумайте гарненько. Я подумаю. Двигун Максвелла з вибухом прокинувся до життя. Я простягнув руку, ту якою перерізав її горло, але шериф Джонс її не помітив. Був заклопотаний ручним регулюванням моменту впорскування одночасно, під газовуючи педаллю. За дві хвилини він уже перетворився на клубочок куряви, що меншав у далині польового путівця. А він так і не схотів подивитися, здивовано промовив Генрі. Так, як виявилося, на щастя.